Ifahamu, historia ya nchi ya uingereza. Mjimkuu wa nchi hii London. Luhaku inawezungumzwa ni kiingereza na inaongozo na mfalme au malkia wa ufalme wa muungano wa waziri mkuu wa ufalme wa muungano. Ukubwa wa nchi hii ni la kimbili na miasita na kumi. Kwa sensa ya muaka na moja kulikuwa na idadi ya watu milioni sitina tatu lake moja na moja, elfu miya na sabini natano. fedha yao ni pound na inathamania juu zaidi ya dola ya marekani na kaulimbiu ya nchi hii ni mungu na haki yangu Ufalmi wa muungano wa britain na area kaskazini kwa Kiingereza United Kingdom of britain, britain and Northern Ireland kifupi Ufalme wa muungano, King United Kingdom ni nchi ya visiwani ya Ulaya kaskazini magharibi. Mara nyingi huitwa kwa Kiswahili Uingereza tu, ingawa nchi ya Uingereza ni moja tu kati ya sehemu za ufalme huo pamoja na uskoti, Wales na Ireland ya kaskazini. Katika karne zilizopita, nchi iliongoza mapinduzi ya viwanda duniani. Ilienea katika mabara yote kwa makoloni yake mengi ikabaki hadi leo kati ya nchi muhimu zaidi ulimwenguni. Ni mwanachama mwanzilishi wa umoja wa mataifa ambapo ana kiti cha kudumu na kura turufu katika halmashauri ya usalama. Miaka ya 1974 hadi 2020 alikuwa pia ni mwanachama wa umoja wa Ulaya. Ila ilikuja kujiondoa Baada ya kura za wananchi Eneo hilo lilikaliwa na watu tangu miaka ya elftatu iliopita Miaka elfumbili iliopita kisiwa cha Britain kilikaliwa na makabila ya wa Tikavamiwa na dola la Roma kuanzia mwaka wa urbaina tatu before Christ Wa Roma wakatawala sehemu zote za kisiwa kikubwa isipokuwa uskoti kwa miaka miya Walipo wanajeshi wao walowezi wapya wa Germanic kutoka ujerumani wakaskazini na Denmark walihamia kisiwani. Wanaojulikana kama wasatsoni na wa Angli. Utamaduni wa wakelti uliendelea katika welesi na uskoti. Ndicho chanzo cha ufalme wa uingereza uliunganisha sehemu zilizokaliwa na walowezi wa kijermanic. Mwaka wa 166. Roman kutoka Ufaransa walivamia Uingereza wakafaulu kuchukua utawala wa Uingereza. Uvamizi wao ulibadilisha utamaduni na pia lugha ya nchi walifaulu kuvamia Weesi na Uingereza lakini walishindwa kuteka Uskoti. Katika karne za utawala wao lugha ya Kiingereza ilizaliwa ambayo kimsingi bado ni lugha ya Kijerumic na Wasatsoni pamoja na athira kubwa ya wa Kilatini au kifaransa uliotokana na mabwana wa Romani waliushika utawala. Tangu, mwaka wa F1274, Welles ilitawaliwa na uingereza na katika hati ya muungano, Act of Union ya mwaka f ilikuwa rasmi sehemu ya miliki ya uingereza. Kutokana na asili yao katika ufaransa ya kaskazini, Wafalme wa Uingereza walijaribu pia kutetea madai yao ya utawala juu ya sehemu za ufaransa. Baada vita ya miaka miyamoja, walipaswa kuachana na madai haya. Katika karne ya kuminasita, mfalme Henry aliamua kutenganisha kanisa katoliki la nchi yake kutoka mamlaka ya papa hivyo akaweka misingi kutokia kwa kanisa la anglikana. Wakati huo huo, Mfalme wa Uingereza alipanusha utawala wake juu ya kisiwa cha Ireland. Tangu mwaka 1663, Mfalme wa Uingereza alikuwa pia Mfalme wa Skoti na hati ya muungano ya mwaka wa 177 iliunganisha miliki mbili za Uingereza na Skoti kuwa miliki ya Britania Kuu. Tangu wakati ule ule wa Ufalme wa Ireland ilitawaliwa na uingereza pia. Katika karne ya kuminasaba, kulikuwa na vita ya wenyewe kwa wenyewe ya mwaka 11642 hadi ya mwaka 1648 Mwaka wa 11649 mfalmechales wa kwanza aliukumiwa na kukatwa kichwa na kwenye mei ya mwaka ule ule uingereza ilitangazwa kuwa Commonwealth. Yani jamhuri ya chini ya Oliver Cromwell baada ya kifo chake ufalme ulirudishwa lakini wafalme hawakupata tena utawala kamili walipaswa kukubali kipaumbele wa bunge la raia wa ufalme hivyo Uingereza ilikuwa mfano wa mfumo wa utawala wa sheria unayoundwa na wawakilishi wa nchi yani wananchi wenyewe tangu karne ya Uingereza ilikuwa ni nchi ya kwanza iliona maendeleo ya kiteknolojia iliyoleta mapinduzi ya viwanda. Utajiri wa uwezo wake ulipanuka na kuweka msingi wake wa kutawala nchi nyingi nje yake kwa mfano wa ukoloni. Sheria ya mwaka 1800 iliunganisha Ufalme wa Britain Kuu na falme ya Ireland na hivyo kuunda Ufalme wa Muungano United Kingdom of Great Britain and Ireland. Baada ya vita vya Ireland na bunge la London kwa sheria na na 1920, Government of Ireland Act 1920, liligawa Ireland katika sehemu mbili ambazo ni Northern Ireland na Southern Ireland. Wabunge waliochaguliwa katika Ireland ya Kusini walijitangaza kuwa Bunge la Ireland na kwa mapatano ya mwaka wa 1922 wa uhuru wa Ireland ulitambuliwa. mpya ilijiita tangu mwaka wa 1937 Ya ya Ireland na kuendelea kama nchi ya kipekee, mikoa ya Northern Ireland iliendelea kuwa sehemu za ufalme wa muungano. Mwaka wa 1999 Uskoti, Wales na Ireland ya Kaskazini zilirudisha mabunge yao ya pekee. Uskoti ilikuwa na harakati pana ya kuondoka katika ufalmo wa Muungano, lakini katika kura ya watu wa Uskoti ya mwaka asilimia 55% ya watu waliamua kubaki. Kumbe, kuraba na chama Wa ufalme mzima ya mwaka wa 1216 iliamua kuondoka katika umoja wa ulaya kwa asilimia na Utekelezaji, uliitaji muda mrefu na kutimizwa taresila asin na moja januari 1220. Kwenyeji wengi wanaasili ya kijermanic na kiselti. Lakini, uhamiaji mkubwa umeleta wazungu wengine wengi na kufanya sasa asilimia saba wawe asili ya Asia, asilimia tatu wana asili ya Afrika na asilimia mbili ni Machotara na kadhalika. Upande wa lugha, kiingereza ndiyo luhamama mama asili miya 94 ya wakazi wanakitumia kama lugha rasmi na hata bila ya kutangazwa. Na upande wa dini, kadiri ya sensa ya mwaka wa f na kuminamoja ya wakazi ni Wakristo Kristo hasa wa Anglikana alafu wa katoliki, wa wa kalvini na wengineo. Asilimia 4.4 ni Waislamu na asilimia 1.3 ni banyani na asilimia 0.7 ni singa-singa na asilimia 0.4 ni wa yahudi vile vile asilimia 0.4 ni wa Buddha, na kadhalika. Asilimia hawana dini yoyote. Na hiyo ndiyo historia ya nchi ya Uingereza. Na mimi msimulizi wako, na ito Joji Mirambo, usisa ku subscribe katika YouTube channel yetu, yania ni Marifa, iliweze kuwa ku kupata stories yetu.